I bënumeri radiallahu anhu të regon Pegamberi a.s. në na fali namazin e jacis Dite në fundit e jetës e ti Sa pëmbaroj faljen duke dhe në selam A i ungrite tha A e shihni këtë nat Me të vërtet Në kryet e një qind vjetve pas kësaj nate Nuk të të mbetet as njëri nga të gjitha ta që janë gjallë në faqet të dheut Transmeton imam Buharju Këto hadithe mundësohen nga the Mian Brett Picon.